17 jet phone bakinga katuni mas luvdesave shenjer edhe një banesë nzoni dhoma ti pastroi edhe shite ti shtroi një kalendar te adelines te murin e vjetnoi e ka rregulluar cepit dhe kartine ram bake filling clay e ka emrin bajama spit e rregulloi banesën dhe u bë marahat baki coi shiri baki t pasi t kat halo panuxela qoftë bon fiskulptur baka shumë djalë mirë po ka shumë pa kultur por shembull noton bon ku ket banorot janë te jum baka el shon muzikën me so der in maksimum ed er mund joku çot prap stelen me pushu në balkoni në vet janis e qëndru dhe pasa i shku të pijat në shkolla para kderes e na vujm për e plunit timit edhe erës Baketet vestit katë e komjaran edhe kojshqii po kulturë ka shumë pak shpeshun heki pejti një shqiptarë shumë i eger më rajt e kasanat po prave komjaran baketet vestit katë në paset të kometë rada vequshi po kultur ka shumë pak shpeshun hek e pe ti je shikuar shumë e gër në rritë kozanat po para komjaran pak etmësti kat ky baki jeton vetë në qytet vet e nuk punon korhun baba vetë bon çe jeton hala katundër sa këto ditë nguç shik ka bloka edhe go nuk del në balkon kusë duhet çka mero pagu hu i rrin telefonin ja ka albanizante klasa gbe s'u do i ke me dal diskoteka tonot kurrin qytetot çisë ort urbanizue ka di smishoj katunor por mi problemi vugël mi Kushive, baki këtë e një pari, si obdo menjën të zive Kure në artikje kur ryhme një pari, firke telefonja u shajke krejt Baki më shatë gjithmonë e ka poza, ka në e ka posti tamën Që e këput këtu e re, bakin që direki me fto, se shumë lejtë e kime në zvej Me të mos bë problem, se je shumë mara hatë, se nuk mund është mu shtu i kur me bakin e të pastit katë yeah. Bakin e të pastit katë e komjaran e dhe kojshji Po kulturë ka shumë pak shpeshun heki pejti Je shqiptarë shumë i eger në paset të katë kam ja rada veqë shqip po kultur ka shumë pak shpesh un hek e bej ti ne shqiptar shum e egër merrai të kozanat po para kam ja ranë pakët të vastë ta kan tasham vësom tek në nuk kam more burek bakë und bushmek tash kabuker edhe lekai ka buni ato pore nuk e din njerëz of garantikam shumë diko ne jo me nje ball po çaj vetri kam et duke ndyshur jo edhe shumë dosale çepër bakë nuk i kom kadush und dos alergjia ve për fojet vez por shamu bakë ikas ti drutë dëmit në baninë në mesditë nga dritaria bakë i se jun me vlodhë që mund ta bën rrapsh dhe, dhe kurst të thotë jo dhe kush ka s'ka bën kur s'ka naj bund tjetër ton ditën në lift të banesës sot të vjetën ja dy herë patmet beso në rraj na pat deshtu borthi për dimë banesën e pa çupesh po a tëna kom ja ran kuçi jam shumë rahat se prapë çoi mirë me baken e dashit pat baken e kom ja ran dhe kuçi po kultur ka shumë pak shpesh un hek e beti dhe shiptarë shumë e ëger në rajte kozanat po prapë kom ja ran baken e vastit kan